Szerencsés kimenetelű baleset. Tokió egyik forgalmas útvonalán, méghozzá a délutáni csúcsforgalomban, egymásnak rohant két harakiri. Kizárólag a véletlennek köszönhető, hogy néhány apró karcolás leszámítva az ilyetségen kívül más bajuk nem esett.